José Carlos Marques, presidente da Junta de Freguesia de Dolorosa, foi nas duas últimas semanas um verdadeiro embaixador do Conselho de Oliver do Hospital e de Portugal no Mundial da Rússia. Uma fotografia que partilhou no Facebook, quando da sua chegada à Rússia, permite agora o Oliveirense regressar ao Mundial para assistir ao jogo de Portugal com o Uruguai, a contar para os oitavos de final. José Carlos Marques rumou ao Mundial da Rússia para assistir aos Jogos de Portugal da fase de grupos. Esta semana regressou a casa, mas trouxe na bagagem a certeza de regressar à Rússia para assistir ao Jogo de Portugal dos oitavos de final. Sim, fui confrontada com uma enorme surpresa, que foi a possibilidade... de. De ir, de ir a um jogo dos oitavos de final Portugal-Uruguai quando estava a chegar ao aeroporto eh, para vir para a portugal que um colega, um amigo me disse que tínhamos acabado de ganhar um concurso eh, e que tínhamos no concurso oferecer uma viagem eh, a, a, a, ao jogo dos oitavos de final a Sochi, novamente a Sochi, onde jogámos contra a Espanha para ver o jogo dos oitavos de final Criou aqui um problema Um problema de agendamento, que não estava minimamente preparado para isso, inclusive ele por graça até me falou. Uh, porque é que eu não ficaria por lá, mas a verdade é que eu tinha coisas já combinadas, tinha o regresso ao trabalho, tinha um conjunto de coisas também em agenda e, e pronto, tive que tive que regressar e no sábado lá estarei uh, mais uma vez a apoiar a seleção. Uh, achas achas no... que isto poderá ser um bom pronúncio, o facto de seres brindado com, este, com esta presença neste jogo? <risos> achas que pode querer dizer alguma coisa? Uh, eu ficaria, ficaria tremendamente feliz se, se a minha ida possa, possa significar a passagem e tal, eu estou crendo que sim que também eh, poderei dar esse amuleto de sorte à nossa seleção e eu creio que vamos sair de lá Eu vou sair de lá contente e feliz pela passagem aos quartos de final e, e, e depois Moscou uh, espera-nos no dia 15 de julho, creio que é o no último dia do campeonato e lá estaremos uh, aí para festejar aquele que mais ambicionamos, que este pouco português tanto adiciona Que devemos ter a possibilidade de ser campeões do mundo e será a cereja de todo o portanto a minha ida creio que vai, vai ter esse condão estou convicto e tenho a firme certeza e aliás o próprio Fernando Santos também já referiu que já estava -se com saudades no Neto e que o Neto ia lá vê-lo mas que depois o Neto regressaria e ele ficaria por lá portanto e quando ele afirmou também no Europeu que só viria no dia 11 de julho estávamos ter fé na, naquilo que o nosso assinador disse que ele ainda não nos deu provas em de contrário não acreditarmos naquilo que ele diz. Portanto, estamos erguidos no espírito e A motivar o regresso ao Mundial está uma fotografia submetida a concurso em que o Oliveirense exibe a Taça de Campeão Europeu e presagia a conquista do Mundial pela Seleção das Quinas com a imagem de Cristiano Ronaldo a erguer a Taça de Campeão Mundial. Através da submissão de um conjunto de fotografias, e entretanto seria eleita uma fotografia que, digamos, o quem quem enviou a fotografia dava, dava direito a assistir a uh, este jogo da das oitavas final. Portanto, Mas isso fotografia foi... alusiva à tua estadia já na Rússia? Sim, eram fotografias abertas. Foi uma fotografia tirada no aeroporto, ainda na deslocação para, para a Rússia. Fotografia, com, creio, com a taça, com a taça do de de campeão, campeão da Europa, europeu e com o Ronaldo, a taça do campeão do mundo. Foi o amuleto da sorte. José Carlos Marques parte hoje de novo para a Rússia, mas a Rádio Boa Nova partilhou a satisfação pela experiência de ter já marcado presença neste Mundial. Cheguei de coração cheio, porque efetivamente foi uma experiência extraordinária. Por mais fotografias que se vejam, que vídeos que se publiquem, não se consegue exprimir aquilo que é uma sensação de viver jogos ao vivo diante das, das diversas comunidades eh, apoiando apoiantes de, de outras seleções e que o vive nos antes, durante e pós-jogos portanto, essa uma, uma experiência eh, fascinante que, que as pessoas vivem e que eu já, já, já, também já estou habituado a todos os eventos, mas isso na Rússia também teve o seu condão de ser especial que, por ser na Rússia por ser um país muito grande por também ser uh, a descoberta de um país que uh, para nós uh, parecia um pouco fechado ao mundo e afinal de contas não, que foi, foi gratificante, e foi, foi interessantíssimo também poder visitar uh, várias cidades, São pite Moscou, Sócio e e ver também, um, também tomar contato com a cultura desses próprios países. Foste, foste sozinho daqui de, do Conselho da Oliveira do Hospital ou foste com algum grupo? Não, não, fui, fui sozinho. Lá encontrei-me eh, com, com outras, outras pessoas, outros amigos, que, que também foram sozinhos de outros pontos, outros pontos do país e do, do, do estrangeiro, português a residir no estrangeiro, e curiosamente, pois, eh, creio que até foi no primeiro jogo eh, na, em só que me cruzei lá com um Oliveirense que eu também não desconhecia, que também iria atirar o jogo. Uh, foi o Carlos que me cruzei lá por momentos uh, no, antes que fizeram o jogo com, com a Espanha portanto até nisso tem esta, tem esta parte fantástica que é estarmos lá tão longe e por vezes encontrarmos pessoas conhecidas que sem fazer querer uh, nos encontramos nos lugares mais inóspitos e menos incomuns de regresso à Rússia, José Carlos Marques orgulha-se de ter assistido em 2016 ao jogo da final do Europeu, em França, em que Portugal se sagrou campeão. Recorda que o passe que conseguiu para aquele jogo também foi no âmbito de um concurso. Sim, também, também fui, fui apanhado de surpresa, também não estava preparado e também por indicação também, deste meu amigo. Que, que me ligou uns dias, de, logo um dia a seguir ir à meia-final, dizendo que os bilhetes para a final estavam disponíveis para a venda e eu, que até andava alguns aqui pelo Conselho, eh, acabei por dar os dados por telefone ele se meteu à candidatura e aí está. Uns, uns segundos depois estava a aceite eh, a possibilidade e tinha já a confirmação de que tinha o bilhete para a final. E depois foi pensar duas vezes, ou ganhar algum dinheiro com, com a possível venda do bilhete, ou entretanto o dinheiro não é tudo na vida, e ir assistir ao vivo e a cor da possibilidade de sermos uh, campeões europeus, e falou mais alto esta veia... Nacionalista, e, sim, patriota... Futebol, e o patriota, e o patriotismo assim mais alto, e não houve dinheiro que pagasse a experiência também ter assistido à final e, uh, e o facto de, de ver, ver uh, o Ronaldo e os restantes jogadores erguerem levantarem bem alto uh, aquela taça de, de, de campeões europeus e o facto de ainda com um sabor especial ter sido na terra na, do país antifítião no país antifítião contra a seleção antifítião é pá foi foi foi fantástico